Мовою Кечуа морська свинка називається це Увага! Дана розповідь містить криваві сцени насильницької смерті та масових убивств, а тому я настійливо не рекомендую її для читання на сон, особливо людям зі слабкою психікою. Категорично забороняється читати цю історію дітям до 18 років. Вагітним жінкам, особам, що страждають на гострі захворювання серцево-судинної системи, гіпертонікам, косооким і кульгавим, а також хворим на плоскостопість у винятково важких формах. Не послухайтесь за наслідки я не відповідаю. Все почалося багато років тому з цьомикових хом'яків. Взагалі, дитинство у мого напарника було непростим і важким. Одного дня, коли мій товариш був ще зовсім маленьким курдупелем. Уся його група в київському дитсадку номер 83 раптово без будь-яких видимих причин почала лаятися страшними матюками. Підкреслюю, не якимись там міцними словечками на кшталт «чорт забирай», «трястя твої матері, чи дідько тебе вхопить», а повноцінним, міцним, несамовитим і грубим, лихослів'ям. Зачалося все з того, що ініціативна кубка найбільш кмітливих та безстрашних дітлахів під час ранкової зарядки замість привітання по повній програмі обклала лайкою фізрука. Фізрук був чоловіком бувалим, багато чого бачив і спізнав. У житті, а проте, за його ж словами, геть не сподівався. Почути таку соковиту і колоритну промову, тим паче від чотирирічних шмаркачів. На тому малеча не вгомонилася. Малолітні хулігани прудко перегрупувалися і посунули в клас, де від щирого серця, не соромлячись, виматюковали виховательку. Старенька жіночка, яка все життя попрацювала у дитсадку, на жаль, не вирізнялася гранітною стійкістю характеру, якою міг похвастати фізрук. А тому, почувши таке промовисте звернення до себе, беркицнулася на підлогу і заледно не склеїла ласти. За кілька хвилин і забрала Швидка і відвезла до лікарні у передінфарктному стані. Відтак, у дитячому садку номер 83 оголосили надзвичайний стан. Завідувача того ж дня порушила розслідування. Виявилось, що за день перед тим через раптовий перепад напруги у приміщенні Тьомикової групи згоріла Електропроводка. З тутешнього Жеку на місці аварії було негайно вислано загін швидкого реагування, чисельністів у дві бойові одиниці, тобто двох монтажників, які відразу ж приступили до ремонтних робіт. Скрупульозне слідство показало, що на ранок електропостачання було відновлено а діти чомусь почали обзиватися негарними словами і оскоженіло поплюжити всіх наліво і направо. Завідувача так і не змогла встановити зв'язок між двома вищезгаданими подіями, а тому вирішила звернутись за допомогою до начальника ЖЕКу. Старанна жіночка подзвонила в контору, і попрохала начальника переговорити з майстрами, які здійснювали ремонт. Може, вони помітили щось незвичайне, перебуваючи у кімнаті з дітьми, щось таке, що дозволить пролити світло на загадковий феномен спалаху лихослів'я у дитячому дошкільному закладі, який до сьогодні лишався невідомим в науці. Начальник ЖЕКу все зрозумів і викликав бойові одиниці, цепто загін швидкого реагування, до себе в кабінет. Він сильно грюкнув кулаком по столу і сказав, щоб вони викладали все на чистоту. Бідолашні монтажники розвели руками і повідомили, що нічого підозрілого не бачили і навіть гадки не мають що такого могло трапитися з дітлахами. Начальник, утім, їм не повірив і наказав настрочити доповідно, що й було виконано без зволікань прямо у нього в кабінеті. Через кілька днів написано трудягами цидулку офіційним листом з обов'язковим повідомленням про доставку, Відіслали завідуючий у дитячий садок No83. Ось що писалося в даному документі. Ми ні в чому не винні, ми просто виконували ремонт електричних мереж. Стьопа паяльником паяв дроти, а я тримав драбину. Аж раптом розплавене олово почало капати зі стіпаного паяльника прямо мені на голову. А я тоді кажу, по будь ласка, не треба мені більше розпеченим олвом на голову капати. От і все. Відтак слідство зайшло в глухий кут. І, як ви розумієте, істинний перебіг подій, що призвів до таких жахливих наслідків у дитсадку номер 83, нам уже ніколи не встановити. Групу невдовзі розформували – Одначе, травма у Тьомика лишилася назавжди. Так отож, все почалося з хом'яків, оскільки саме після того пам'ятного інциденту в дитсадку номер 83 Тьомику купили першого хом'яка. Його батьки готові були на що завгодно, аби... Дитя врешті-решт відновилося від того страхітливого морального потрясіння. Хом'як був тлустим, кошлатим і неповоротким, глибоко філософського складу характеру. Справжнісіньке хом'ячище, Тьомик прозвав його «кузею», не продовало всім іншим гризунам, котрі зазвичай ганяють кругом і сіпаються, мов психопати, кузя дуже мало рухався. Зате він багато їв. Попоївши хом'як, всідався на підвіконня, спирався боком на горщик з кактусом і спрямовував вдумливий погляд у далечінь, час від часу по філософськи. Чихаючи і ворушучи вусиками. Артем у таких випадках завжди вмощився поряд зі своїм маленьким другом, і вже разом вони довго-довго спостерігали за життям.